Соломію та батьком Антоном. Як по селу йшли, люди з хат виходили, кланялися, старші хрестили. Перед тим, як у кузов залізти, де вже сиділись півтора десятка загорянців та хлопців і чоловіків з других сусідніх сіл, Павло раптом Стрепенувся, обняв Соломію. Вона вся тремтіла і припала до грудей і несподівано для самої себе взялася обціловувати чоловіка. Я тебе ждатиму, прошепотіла. Ти той. Павло нахилився до самісінько вуха. Я розумію назад. Вже не склеїш, якщо його любиш. ти я, я попрошу тебе, жди таки. Вернуся, то все й рішимо. маєш з ним нічого, доки я там буду. Хоча б поки війна не кінчиться. Згинути хоч. А доки живий буду, і гірко якось... Може, та надія от смерти вбереже. Відхилився, глянув Соломії в очі, У неї мороз от того погляду. Мороз і жаль, аж груди розриваються. «Доки живий буду», – гаряче зашептав. «Чуєш? Доки живий, на війні буду, Щоб ти більше з ним не зналася. Вернуся, все й рішимо». «Рішимо, обіцяєш?» «Обіцяю», – видихнула Соломія. Поцілував тоді квапливо батька і матір, родичів і вкузов. Перемахнув через борт. Десь неподалік гримнули постріли. Вулицею до сільради ще далеко бігли якісь люди. «Рушайте», – крикнув Захарко. «Рушайте, кажу, ну!» І зовсім по-дитячому пескляво таку вашу. Розділ сьомий. Три листи в одні руки. Що таке час? Час, який хочеться підігнати, Змусити бігти, підстябнути, Перетворити у парубка, що поспішає до коханої а він повзе, як стерезна баба, котра задихано ледь переставляє ноги сільською вулицею, спираючись на костора, та раз по раз ще і спиняється, аби перепочити. Все те сповна відчула Соломія після того, як провела Павла. До війська, на війну. Часом їй здавалося, що вона й далі біжить за машиною, на який віддаляється її чоловік, біжить і не може нас догнати. А коли машина даленіє, зникає з очей, вона озирається і бачить оту стерезну бабу посеред вулиці. Баба тоже спиняється і грозить їй костором. І відтоді життя її перетворюється на суцільне чекання. Болісне, тривожне, розтягнуте і спресоване водночас. Намагалася вбити його роботою, щоденною, щодиною, навісною. Найважче було ночами, коли прокидалась і думала про Петра, хоч би його не вбили і про Павла, вже на фронті, чи в тому запасному полку, про який казав молоденький солдатик, що приходив з таким самим молоденьким старостою, чи то пак головою сільради Захарком. Захарко, спочатку були постріли десь із села, а потім полем бігтиме, не йтиме. «А бігтиме Настя Кариська, і як добіжить одразу!» «Чули те, як ото стріляли? То ж то Захарка вбили!» Якого Захарка, свекруха? Дільового!» «А то ж, у день, прямо серед білого дня, кума матрунка казала, сама бачила, до сільсовета підходила». Коли ж зовсім близько, гах, вона лед не впала, а вселася, їй бо сама призналася добре, каже, що хоч без майток. Примітка труси. Ну, а далі таки пойшла, а там в совєті, за столом лицем на столі Захарко лежить, а по столі пляма червона розпливається а скло в кабінеті тамочки геть вибите. Хто, то стріляв? Хто, хто? Тіт покійний метро, а мій живей. Навіть Петро твій до Соломії із Садка, що напроти советського постерунку стріляли. Примітка постерунок місце, де перебувають варта і заарештовані. Петро давно не мій і не був моїм, сказала Соломія. Ну, я так, для примера, лукаво сказала Настя. У Соломії серце тьох, тьох, та з кожною хвилею вже не тьох, а бух, бух, бух на всеньке село. Хоч би хто не почув, і хоч би то... Не Петро був, ой, боженьку милий, Що на білім світі діється? Захарко був нейним ровесником, Ну, на рік старший, тихий. На вечорницях досвідках сидів, Як миша під помилом, То як прийде, а більше й не приходив, Зітхав, правда, на неї соломку, Косував не раз, а як вона гляне, то вогонь з печі на щоки йому перебирався. І хто б міг подумати, що той тихоня у червону партизанку піде. А як совети прийдуть, зголоситься головою стати. Докерувався. Два якихось місяці мо, На тиждень більше. На третій день – по селу солдати шпацирували по двоє і веліли всім на похорон іти. Мусили піти й Соломія з мамою Марією і Свекром Андрієм. Вони не були родичами диллям Захарковим батькам. Отож, перед тим не навідувалися до їхньої оселі та й жили дилі на другому кутку. До того ж, свекор одверто сказав що боїться йти. Боїться, бо, Соломія розуміла, бо Захарко став, мов би, прокаженним, хто надто співчував в родині, міг і сам отримати кулю. Таке було село тої осени. А на дворі удилів, уже повно людей, коли воріт стояли солдати, на подвір'ї оркестр із блискучими трубами, привезений з райцентру. Люди перезиралися і стихо перемовлялись. З хати долинала голосна розмова, схожа на сварку. Виявилося таки сварка. Мати Захаркова Онисія хотіла сина поховати як годиться з священником. А молодий начальник, що з міста приїхав, не годиться з попом у партизанах наш товариш Захар Кущик, а ваш син у комсомол вступив, оркестр гратиме. І вправду заграв, як трону стали з хати виносити. Захарко лежав із закритими очима, але наче б усміхнений. Жалібна музика трохи заглушала плач, а як ішли вулицею, до Соломії наблизилася Гафія, Петрова мати. Коли востаннє Петра бачила, зашептала, «У таборі літом», – сказала Соломія, «І ми теж, Гафія, ми теж. Мо побачиш, то передай, як Захарко ще живий був, то приходив». Каже, як Петро з лісу не вийде, то нас до Сибіру вивезуть. Чого я мала Петра бачити, – хотіла сказати Соломія, і не сказала. Чим далі йшли селом, тим більше вона, мов би, віддалялась від людського гурту. Журна музика лунала вже наче звіддалік, а сама Соломія – Летіла над натовпом. Була схожа на є пташка, подумала Соломія. Куди йдуть ті люди? Їй нестерпно захотілося додому. Там є мама, там брати Тарасик і Василько, там вона сама, молоденька дівчинка Соломійка. Там... Петрусь і Павлик, там маленькі, обоє добре і привітні. Але звідки цей плач? Соломія отямлюється. Процесія спиняється коло церкви. Батьки, комсомольці та начальство з району досягли угоди. До церкви за Харкове тіло не заноситимуть. Та на дворі батюшка – таки відправить. Отче наш, що є на небесах, тихо, тихо, шепче Соломія, благання до Бога Всевишнього. Отця Небесного супроводжуватиметься всі дні, всі місяці, щоб жили обоє і Петро.